Aziz, mühtərəm müsəlman, qardaş və bazılarım, ilk əvvəl hamun özsün Allah'tan əminəmanlıq, rəhmət və xeyir bərəkət dileyəyərək dəyirəm, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. <gülüyor> və əmşəki kimi sizi Allah'tan qoxmağı Təkvalı olmağa nəsiyyət edirəm. Yenə dərslərimiz əxlaq barəsindədir. İndi sizə danışacağım hədis iki sahabənin arasında baş vermiş bir hadisədir. Diqqətlə qulaq asın və görün bu iki sahabənin necə gözəl əxlaqı olur, bir-birinə qarşı necə gözəl davranı bular. Salman və Hüzeyfə ibn-i Yeman radiyallahu anhuma. Amr ibn Abi Qurra al-Kindi deyir ki atası öz qızını Salmana ərə vermək istəyirdi. Bacının Salman radiyallahu anhu özünün kənizi ilə məli bu qeyr adında qadınla evləndi və bu xəbər gəlib mənim atama çatdı sonra bir xəbər də çatdı gəlib atama dedilər ki Hüzeyfət ibn-i Yəmən radiyallahu anhu ilə Salman il-Farisinin radiyallahu anhunun arasında bəzi anlaşılmazlıqlar var bəzi məsələrdə və atam Salmanın yanına getdi rəviyəllərinə bir gəldi onun yanına bostana və gördü ki o bostandan tərəvəz yığıb kişinin içində çiğini alıb evə aparır və onu göstərir ki sahabilər öz zəhməti ilə dolanırdılar. Biləmirdilər. Salman radiyallahu anhunu gördükdə atam ona sual verdi. Dedi ki, səninlə Hüzeyfənin arasında nə baş verik? Nə üçün sizin aranızda inciliklər var? Və Salman radiyallahu anhunu yalnız bu ayəni oxumaqla kifayətləndi. Və kənəl insanu aculə İnsan çox tələsəndir. Tələsir. Və onunla bircə Salmanın evinə getdilər. Radiyallahu hanım. Salman radiyallahu hanım evə daxil olub ailəsini salamladıqdan sonra atamı içəri dəvət etdi. Dəvət etdi və biz onunla bircə yerdə eləşdik. Sonra Mən ona xəbər verdim. Xəbər verdim ki, Hüzeyfə İbn-i Yəmə bəzi məsələlərə toxunur, bəzi məsələlər barəsində danışır və o bəli, dedi. Mənim bunlardan xəbərim var bu məsələlərdən. Lakin, mən bunu öz məvqeyimi bildirmək istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, o elə məsələlər toxunur ki, Peygamber s.ə.v həmin Həşimləri gəzəbləndəndə verərdi. Gəzəbləndikdə. Hazreti ibnü lemayr rəziyallahu anh görüb Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki o da gəzəbləndikdə kiməsə ağır bir söz deyərdi, təcəlləyərdi və o da Peyğəmbər sallallahu kimi və səlləmə ki midir. Həca Salman rəziyallahu anhu bunu qəbul etmişdir. Mən istəmirəm ki kardeşler arasında narazılık olsun birinin diğerine nifrete olsun ne için? ona göre ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakmayarak şu kezeblendikte de bunları deyip lakin ömrünün akhirinde dua edip dua edip deyip ki Allahümme men le'an'tahu ne'u sebeptu hu feceallahu rahmeten ve dua Allahümmeen Kimə lənət etmişəmsə Kimi sövmüşəmsə Kimi azılamışəmsə Bütün bunların hamısını onun üçün rəhmət et Bağışlanma, dua Odur ki, Salman Radiyallahu anhu Bunu qəbul etmir Və bu xəbər gedib Hüzeyfə İbn-i Liyyəmənə çatır Hüzeyfə Salmanın yanına gəlir Və deyir ki Sən belə söz demişsən Axı, ah, mənim etdiklərimdə nə qəbahat var ki? Peygamber s. s. s. də bunu edib. Qəsəbləndikdə, kiməsə ağır bir söz deyib. Salman, radiyallahu anh görə, necə onu öz yoluna qoyur. Deyirə, əgər əl çəkməsən bu əməllərlə, yəni sənin bu səhliyinlə cəmat arasında bir-birinə, birinin digərinə nifrət oyanır. Əgər sən əl çəkməsən bu əməllərlə, Ömərə şikayət yazacaqım Ömərə İbn-i Xattab radiyallahu anh, Ancaq Ömərə Və Uzeyfəd-i İbn-i Yəmən anh, razılaşır Deyir yaxşı Bugündən sonra Bölə işlər görmərəm Yəni sərt davranmaram Sərtliyin də öz yeri var Lakin bu sərflik gərək həddi keçməsin. Sərflikdə gərək həddi keçməyəsən. Təhqirdən üzvə olasan. Allahın və Peyğəmbərinin hökümü olmadan öz ağlınla hökum verməyəsən. Və sayrı. bu hadis onu göstərir ki, Peyğəmbər s.v. Hatta ömrünün axırında belə istəyib ki, bütün insanlar üçün Allah rəhmət bu bu kimi hədislər var. O hədislərdən bəziləri istifadə edir. Deməli, ikinci ci əsrdə belə İmam Nesayini də, rahimehullahı, belə bir hədisə görə döyüb öldürülüblər. Yəni Nesayini Rahimə Allah kitab yazır Fəbaül Ali anh. Əlinin fəzilətləri Və Əməvilər Əməvilər Məsainin yanına gəlir Deyirlər ki, Muaviyyə barəsində də Kitab yaz Onun fəzilətləri barəsində Baxmayaraq ki, o Səhabələrin fəziləti barədə kitab yazmışdı Və o kitabda Muaviyyəyə də xüsusi yer vermişdi Rədiyə Allah Onu da o kitabda tərifləmişdir Lakin Elə bir kitab yazmaqdan imtina edir və Onu döyüb Məsibdən qovurlar Aldığı yaradan Vəfat edir Rahiməhullah Budur sərtlik Kür verin Sərtlik gətirib nəyə çıxartı O cür alimi döyüb özdurdular Nə var nə var xüsusi Ayrıca müstəqil bir kitab yazmadı Muaviə barədə <Gülüyor> Sonraki fəsildə Bu xayr rəhimək Allah Müsləmanın işgüzar olmasından danışır Danışır ki, nedir? Sahabələr Öz bağlarının Dəhrəsini Öz əlləri ilə yığarırlar Əziyyət əkərdilər iş görərdilər və hədislərin birində gəlib ki bir dəfə Peyqəmbər s.ə.v Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan xayf etdi ki xurma ağacına qalxıb onlar üçün xurma dərsini və Abdullah ibn Məsud radiyallahu ağaca qalxarkən sahabələr onun əyaqlarına baxıb Gülməyə başladılar Kinaya elə yox Onu çox istədiklərindən Zarafatsan gülməyə başladılar Nə üçün gülürdülər? Ona görə ki Abdullahi bin Məsul Rədiyələnin ayaqları çox naziy idi Haraq idi Və görəm, Peyğəmbər salı Ona ürəkdirək vermək üçün ki, onların gülməyindən inciməsin, özünü itirib oradan aşağı düşməsin. Ona ürəkdirək vermək üçün deyir ki, Abdullah ibn Məsulun ayaqları qeyamət günü Uhud dağından dağır gələcək. Nə qəst edir Peyğəmbər saksam Allah bilir, bəlkə onunla olan savabı qəst edir. Nəyi qəst edir Allah bilir. Sonraki fəsildə müsəlmanın müsəlmana nəfiyyətçi olması barədə danışır və burada hədis gətirir Peyğəmbar s.v. deyir ki müsəlman, müsəlmanın güzgüsüdür onun eibini gördükdə islah edər demədi ki onun eibini gördükdə aləmə zar səkər yayar fəsad törədər Dedikodu yaymaqla məşğul olub, qardaşları bir-birinə vurar. Dedik islah edər. Və islah etməyin də yolu var. Görsən qardaş, siqaret çəkir məsələn. Dia siqaret çəkəndir. Çəkmədiyi bir halda bir yerdə qardaşlar arasında gəlib deyirsən ki, bu nədir? Haramdır. Atıq zəhrimar və s kardaşlar arasında onu alçaldırsın bu islah etmək deyil sən ona Quran ayəsi həd istədirsən belə qəbul etməyəcək deyəcək özüm bilərəm, əzəb edirəm və s. ıslah etməyin də üslubu var Peyğəmbər s.ə.v. necə ıslah edərdi samat arasında ıslah etmək istədikdə ad çəkmədən deyərdi ki, bu elə edənlərin halı necə olacaq da onu elə şəkildə deyərdi ki hətta onu deyəndə o zamanat arasında bilinməzdir ki, kimdə onu edən. O, özü özlüyündə onu edərdir. Yəni, özünü islah edərdir. Amma hal-hazırda qardaşlar başqa cür edir. Yə görürsən, elə Adnan səkir ki, filan kəs kafirdir, filan kəs fasikdir, filan kəs dətəlidir və s. Artıq onu alsaldır və eyvini açmış olur. Yaxud da əvvəlcədən onun barəsində söhbət yayılır, sonra isə deyir ki, bu ne edənlərin axırı filan şeydir, cəhənnəmlikdir və s. İslah etmək deyil, əksinə, islah etmək istədiyin kimsəni qəzəbləndirməkdir. Qəzəbləndikdən sonra o ne etsə, hansı səhəyə yol versə, onun günahı sənə də yazıla bilir. Məsələn, qardaşlardan biri gedir, deyir ki, anamı ya atamı istəndirdim, əv, ah, söhüdü, Peyğəmbər salsələmi söhüdü, fikir ver, anasını islah etmək istəyirdi, atasını islah etmək istəyirdi, evə daxil olan kimi, süfrənin üstündə səməni görüb, kafirsiniz, cəhənnəmlisiniz, və səyirə, bu cür islah etmək olmur, bu islah deyil, əksinə ifsaddır, fəsad, və çalışın, Heç olmasa, ıslah is, etməsəniz də, ıslah etməyi bacarmasanız da, əgər e buna yüzünüz çatmırsa, heç olmasa, həsab törətməyin. O eibləri cəmaat arasında yayıb, cəmaatı parçalamayın. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən sətərə muslimən, sətərəhullahu fi dünyə vəl-əxirə. Kim bir müsəlmanın eibini gizlədərsə, eibini, Allah s.ə.v. onun eibini dünyada da, ahirətdə də gizlədər. Eyvini dedi Odur ki, biz baxırıq Görür ki, sahabələr Və onların ardıcıları Eyvləri gizlədər Dinə əlaqə edilmiş Bidəətləri isə Əksinə bəyan edərdilər Biz də belə etməliyik Eyvləri gizlətməli Amma bidəətləri Bəyan etməliyik ki, cəmat Ona uymasın Başqa bir hədis də gətirir. Deyir ki, kim öz müsəlman qardaşının eybini ancak ona görə açar ki, ona yemək verilsin, pul, qədisə və s. yaxud ona görə açar ki, ona geyim verilsin. Yaxud ona görə açar ki, onu tərifləsinlər, şöhrət qazansın. Allah Subhanahu Taala Cəhənnəmdən ona bir yemək verər, bir qeym verər və cəhənnəm əhlinin arasında tanınarım. Orada onu tanıyarlar. Allah s.ə. onu bu cür cəzalandırar. Müsləman, kardaşın eybini gerib kiməsə demək, istər şifahi şəkildə, istər yazılı şəkildə, fərq etməz. Eybini demək. Cəhənnəmə səni düçar edən, cəhənnəmə salan ən böyük amillərdən biridir sonra ədəbdəndir ki zarafat etdikdə həddi açmayasın zarafat etdikdə həddi açmamaq nə deməkdir? zarafatında yalan olmasın zarafat edib güldükdə həddi keçməyəsən qəhqəhə çəkib gülməyəsən Zarafatsan kiminsə hansısa bir əşyasını götürüb, izlədib, sonra ona qayıtarıb deməyəsən ki, zarafat edirdim. Bəlkə o əşyanı etirdiyinə görə ürək xəstəliyinə tüldü. Bunun günahı sənə qayasılacaq. Və s. Həmçinin qəhkələ ilə gülmək Peygamber s.ə.v qadağan edib. Özü daima gülərkən ancaq təbəssüm edərdi. Dikləri Görünərdi. Yəni o dərəcədə gülməzdir ki onun damağı görsənsin Ağzını asıb gülməzdir Həmsinin çox Gülmək də həddəşməkdir Çox gülməkdən də Sahabələri çəkindirərdir Peyğəmbar s.sələmin hədisi var Məhşul hədisdir İyəkum və kəsratə Çox gülməkdən çəkinin Nə üçün? Onun səbəbini də izah edir, nəticəsini də göstərir fənnə tömītū qalb fənnə kətrətəd dəhə tömītūl qalb çox gülmək qəlbi məhv edir <gülüyor> edin qəlbi məhv edir rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin bağışlamağı səhabələrə əhsiet edərdi onun üzünə zəhərli yemək verildi onu zəhərləmək üçün Yemək verildi, zəhərli yemək. Və sahabələr dedilər, o yeməyi verəni öldürəkmi? Peygamber s.ə.v. Qoymanı. Dedi, yox, öldürməyin. Zəhər vermişdi, zəhərli yeməyi vermişdi, lakin Resulullah s.ə.v. ölmədi. Onun üstündən üç il, dördü kestikdən sonra vəfat etdi. Və Abdullah İbn-i Zübeyir radiyallahu anhım, Mümbərdə xütlə verərkən bu ayəni Ərəq surəsinin ayəsini oxuyur və bu ayədə bir cümlədə Allah s.ə.q. üç şeyi bizə əmr edir xuzil-aqfə və əmul-bir maruf və əridən cəhilin insanları bağışlamağı bazar onlara yaxşılıq etməyi Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməyi buyur və cahillərdən üst çevir cahillərdən üst çevir fikir ver bağışlamağı bacar o demək deyil ki, sənə kimisə zülm etsə səni kimisə təhbir etsə sən onu bağışla onda o biri hədis nəyə lazım idi ki, halallıq verməsə, qiyamət günü alacaq onun məzlum öz haqqını qiyamət günü alacaq, tələb edək onda bu hədis nəyə lazım idi bağışlamağı bacar Yəni bazarırsansə bağışla. Bazarmırsansə bağışlama, saxla qiyamət gününə. Qiyamət gününə haqqı, tə, haqqını tələb edərsən. İkinci mənası isə insanlar üçün asanlaşdır. Çətinləşdirmə. Bu da bağışlamağa aiddir. İnsanlar asanlaşdırmaq lazımdır. İbadəti çətinləşdirmək olmaz. İslamata yeni gələn şəxsi yükləmək olmaz bütün namazları yerinə yetirəcəksən çözü namazları görürsən hərdən buraxır. Neçə ildə namazlar neçə ildə namaz bulan adam hərdən onları buraxır, amma dəvət etdiyinə məcbur edir ki, o bunları lazım deyilmək, sünnədir. Elə səqqal saxlamaq mütləq İslam'a gələn kimi saxlamalısın icab və səhərə bu şeylərin əmsını birdən-birə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə o cür imanlı şəxslərə birdən-birə öyrətməyib. 23 il ərzində öyrədib. Sen iftiyorsan ki bir ilin, ilin burada sahabelerin birliğini yaradasan, bu mümkün olan şey değil. Hemsinin cahillerden üst çevirmeyi o demek değil ki cahil görende kaç. O demektir ki onun ihtiyacını ödedikten sonra ondan üst çevir. Onunla oturup durma. Ama bu o demek değil ki cahillerden üst döndürür. Peyğəmbər səv yanına cahil gəlir müsəlman amma cahil artıq azam verilir artıq durur namaz qılmağa cahil gəlir tutur əlindən ki sən mənim haqqımı ödəməyəm sən ya bundan çıxıb filan şey görməyətən gedir verir sonra qayıdır namazı qıldırır əxlaqına baxın o bilir cahili başa düşməyəcək o deyə bilərdi Rədd deyirin bunu məsuddən. Namazımızı qulaq, sonra baxaraq onun işlə. O nə demək istəyir? Təsəbür edin, bu cür danışsaydı. Və bu, bizə hədislə gəlib satsaydı ki, Pəqəmbər salın belə sözlədi. Onda bizdə ona qarşı hansı təssüra qoyamaldı. Amma o elə belə əxlaqına görə 14 dildir. insanların yardından çıxmır. 14 dəsir. İnsanların yardından çıxmır və qiyamətə qədər də Yadından çıxmayacaqdır. 199 Hədislərin birində də əmr edir, deyir ki, insanlara öyrədin, öyrətdikdə onlara asanlaşdırın və sətinləşdirməyin və sizdən biriniz qəzəbləndikdə sakitləşsin. Sən kimi söylədər bu o sənin getdiyin məscidi də söyə bilər oturub durduğun cəmatda sövə bilər elm aldığın şəxsi də sövə bilər ki elə səni öyrədən də sənin tayındır sənin kimi qalan filan şeydir amma sən ona fikir vermə, qəzəblənmə sən dəvətini elə bir, iki, iki səndən sonra gəlib oturacaq deyəcək, subhanallah o vaxtlar mən sizi sövürdüm ikiləşirdim, kəlmə bir vəhabı keçir onun başını üzərəm <gülüyor> amma əlhəmdürlər indi görürəm nə vəhabı, boşda bəxtərdir Siz elə həqiqi müsəlmanlarsınız. Quran, hədis və sahabələrin yolu ilə gedən müsəlmanlarsınız. İndi mən bunu başa düşürəm. Və ta onu başa düşənə qədər səbir et. Başa düşdükdən sonra gəl desə ki, başa düşmüşəm, azdaq, yenə də sizin baxırınıza çıxacaqım. Onda Allah'a dua elə. Gecənin üçtə birində qalx, Allah'a dua elə ki, onun şəhrindən bizi qorusun. Allah subhanı tealə bizi elə elələrinin şəhrindən qorusun. Sonrakı hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə gözəl davranış barədə danışır. Deyir ki: Abdullah ibn Amr ibn Nasr radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi dəyərləri barəsində məndən soruşdular və dedim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdir ki, Tövratda da onun Əxlaqi dəyərləri barəsində Allah Subhanahu Taala ayələr nazil edir. Və bu ayələrdən Quran-ı Kərimdə olan ayələrə muvafiq olan ayə də var. Deməli Quran-ı Kərimdə olan Əhsab surəsi 45-ci ayədə eyni ilə o mənada Tevratda da ayə var. Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Ey yə Yəhənnəs, ey Yəhənnəbi, innə arsalnəka şahidan və mubəşşiran və nəzirən." Ey peyğəmbər, biz səni insanlara şahid olasan deyə, onları müjdələyəsən və qorxudasan deyə göndərdik. Şahid qiyamət günü. Çid çatdırdı. Dini axıra qədər təbliğ etdi. Müjdələyən, cənnətlə müjdələyən və qorxudan, Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyqəndər olaraq göndərdik. Bu, Tövratda da yazılıb. Hətta or orada belə bir ifadə var. Deməli, Allah tala buyurur ki yazıb oxuyabilməyən bir peyqəmbər gələcək. Ona deyiləcək oxu, deyəcək mən nə oxuyayım, oxuyabilmirəm. Belə bir ifadə var. Lazım olsa da onu göstərə bilərik. Quranda da var. O sualları axırda verərsiniz. Sonra peyqəmbər salləsələmin əxlaqi, dəyərləri barəsində deyir ki, o ancaq Allaha təvəkkül edən naneci bilikdən, köpudluqdan kənar, uzaq bağışlayan rəhm edən bir kimsə idi. Allah əsbələ onu o vaxta qədər yaşatdı ki, o əyri bir cəmatı düzətdi. Həmin cəmat artıq la ilah illallah deyirdi. Allah bizi xalqımızın hamısının la ilah illallah deyən bir zamanına qədər yaşatsın. Amin. Şaş onlar elə ancaq la ilah illallahı başa düşüb onu həyata getirsinlər. Bizim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb kəsm etmir ki onlar hamısı Saqqallı olsun Hamısı hicablı olsun Hamısı Əbubəkir məsidinə gəlsin Və s. Hamısıda bir əməl Bizdə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir Hamısının cənnətə düşməyi Bizi maraqlandırır Bizi narahat edir ki onlardan biri də Cəhənnəmə düşməsin Və bizim çalışdığımız da budur Lə ilə illə Allahı, Necə lazımdır elə də başa düşüb O nəyəfə kezirsinlər Tək Allaha, ancaq və ancaq Allaha ibadət etsinlər, ibadət etsinlər, qəlbən və ya əməllən öz işləridir və heç kəs ona şərik qoşmasınlar. Yəni, bütün ibadətləri yalnız və yalnız ona yönətsinlər. Və deyil, hədisin sonunda Allah s.ə. onun əli ilə, onun dəvəti ilə körlərin gözünü aslaq ələvzi istəyib qəlblərinə və qulaqlarına mühür bu e, gözlərində də pərdə var onlara heç bir dəvət his, Peyğəmbər Salahələmin dəvəti kar deyil əgər bu dəvət kar etmirsə əgər bu dəvət ona fayda vermirsə sən onu öldürməklə döyməklə təhdir etməklə düz yola gətirə bilərsən hə? deməli biz bir şeyi başa düşməliyik anlamalıyıq ki dəvətdə çobud olsan, təhkir etsən, öldürsən, vursan, onun qəlbini düzəldən deyirsən. Yəni, bu üslublara el atıb, insanları düzətməyə çalışmayın. Üslub ancaq Allahın və Peyğəmbərinin qoyduğu üslubdur. O üslubdan Allah insanları düzəldə bilmirsinizsə, ona sizin güdünüz satmırsa, başqa üsluba, yəni, ağılınıza gələn üslublara el atmayın. Allah subələ nədir? Deyir ki Zəlikəl kitəbu Lə raybə fiyhi hu dəllil mütəqin Bu kitab, yəni Quran-ı Kerim Allah tərəfindən nazil olmasına heç bir şək şey şübhə yoxdur və o mütəqilər üçünün doğru yol göstəricisidir. Və salam ki sizin iştihadınız müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Demədik ki, hansısa bir alimin dediyi doğru yol göstəricisidir. Deyil, yalnız və yalnız Allahın Peyğəmbərinə vəh etdiyi hər bir kəlam bizim üçün doğru yol göstəricisidir. Sonra Peyğəmbər s.v. deyir ki, əgər sən şübhəyə dalaraq insanlara təqid etsən onların ardınca düşüb onları izləsən fəsad törədəcəksən Subhan Allah rəsusluq <coughs> etsən fəsad törədəcəksən özünü müsəlman kimi göstərib amma altdan altdan iş görsən fəsad törədəcəksən çünki islah ancaq düz danışmaqdadır, doğruluqdadır Əgər sözüm var Gəl sözü söz yiyəsinin üstündədir Gəlib müxtəlif Suallar verməkdə Evdə oturub 12 saat vaxt çərf edir ki Elə sual verim ki Başa düşməsin ki qarşısındakı Fılan kəsin adamıdır Birdən bi. başa düşər Sualıma düzgün cavab verməz Subhanallah nə sual verirsən ki İstəyirsən əsrlər boyu oturub kirlək Düşün Haqqı cavab verən adamı heç vaxt O tora salam Və görün Bu ifadələr arasında, bu kəlimələr arasında böyük fərq var. Məsələn, şəkk nə deməkdir? Şəkkə deməkdir ki, qəlbin tərəddüz üstündədir. Zeynin tərəddüz üstündədir. Bilmirsən, hər hansı bir hökum sabittir yaxud qeyri-sabittir. Şəkk. Sübhə isə, həmin bu şəkk ilə bərabər töhmət Deməkdir Yəni şək gedirsən Hələ töhmət də edirsən şübhələyirsən ki Onda neysə var Artıq töhmət də gəldi onun üstünə Şək gedib çəkilsəydin yaxşı olardı Çünki şək elə Şeytan tərəfindən bəsbəsə kimi gəlir Ondan dərhal çəkinsən Allah səni qoruyur Getsən Təqib etsən Əvvəlcə şübhə gəlir Töhmət üstünə ola bilər Sonra bu zənnə çevrilir, bir az da artırılır. Bəlkə elə doğrudan da belədir. Sonra bu cəhsusluğa çevrilir. Gedim, bir izləyim bunu görürm, ara getdi, nəyənəmiş məşğuldur bu. Sonra isə batil fikir üzərində hökmə çevrilir. Hökm verir zəllinə əsasən. Və bu da nəyə getirib çıxarır? Həmin, bax, bu fəsada. Amma yəqinlik nədir? Yəqinlik odur ki, qəlbin rahatdır. Əgər o nəyə Allah cezasını görəcək, sən niyə narad olursan? Əgər o nəyə istəyirsə, Allah səni qoruyacaq, sən nəyə üçün narad olursan? Sadəcə olaraq, ehtiyat etməlisən. Ehtiyat sözünün də mənası var, ehtiyata sözündəndir. Ehtiyat sözü, ən dəqiq məlumatları götürmək deməkdir. Nə üçün əhl-i sünəval yolu, daha doğru yol hesab edilir. Çünki yüzlərlə kitabı müraciət etdikdən sonra ən dəqiq hökmü götürür. Bir nəfərin hökmünə əsaslanıb demir ki, xəta edirsə öz babalı onun boyunlar. Evi yox, yaxşı. O cəhənnəmə geticəsən də onun ardında cəhənnəmə geticəsən. Dəqiq, yəqinlik budur. Və Allah Subhanət o, yəqin olan kimsələr valəsində görün nədir? Deyir ki, inəhum yaravnəhu bəyidən وَنَرَاهُ قَرِبًا Onlar, o kafirler, beddaklar, kıyamete, kıyametin kopacağına zənn edirlər. Yani cuman etmirlər ki o baş verirəcək. Amma biz, yəqinlikle bilirik ki kıyamet kopacağı. Biz de işte Allah subhanətələ ve mələşinə qəst edilir. Lakin müminlər de bura ilə edilir. Çünki başqa bir ayə bunu izah edir. Allah s.ə.vələ deyir ki, əlləzīnə yəzunnunə ennəhumu ləqu rabbihim vəənnəhumu ləyhəni qaciun O şəhəsər ki, yəqinliklə bilirlər ki özlərini Rabbi ilə qarşılaşacaq, onun hüzuruna qaytarlacaqlar, qaydacaqlar. Lakin bir şeyi qeyd etmək istəyirəm, teməli, hədís gəlif ki, Əmbr s.ə.vələm dən, Belki insanlara tam şəkildə inanmayın. Pis zənn etməklə onlardan ehtiyatınızı gözləyin. Ehtiyatlı olun. Bir çoxları bəlkə də sevinecək. Əlhəm dillə hədis var. Zənn etməklə ehtiyatlı olun. Bakı nədiz zəifdir? Çünki hədistə, Muavi İbni Yahya adlı şəxs, ravi, zəif ravi idi. Həcər Fəhülbari əsərində bunu zəif hesab etmişdir. Başqa bir rəvayətdə, anəs İbni Məlikdən gələn rəvayətdə isə Fəqiyyə İbni İlvalid, müdəllisdir, bu da zəif rəvayətdir. Ömər İbni Xattab, radiyallahu anhudan gələn əsər, bu barədə, o da zəifdir. Onun da, isnadında zəif ravi var. Və nihayət bir alimdən bu rəvayət gəlib, əsər gə Mutarif İbn-i Abdullara Rahimahullah'dan insanlara Pis zənn etməklə Ehtiyatınızı gözləyin Lakin bunun izahı var Yəni Hər kəsə, hər adama inanıb Ürəyinizi onatmayın Nizahı budur Pis zənn Mutarif İbn-i Abdullara pis zənn i̇şte, O zənnini qəst etmir Çünki ərəb dilində zənninin bir neçə mənası var Zənninin bir neçə mənası var Sonra <coughs> Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt gəmgin də var, hərdən sevinərdi. Və səhabələrinə də tövsiyə edərdi. "Əgər siz mənim bildiklərimizi bilsəydiniz, mən bildiyimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz." Necə Rasulullah sallallahu Çox vaxt namazlarda ağlayır, çox vaxt kezi namazlarında ağlayır. Allahın əzabından, cəhennən əzabından qorxurdu. Halbuki o, yəqin bilirdi ki, cənnətə ilk girəcək şəxs odur. Cənnətin qapısını ilk duyan şəxs odur. Cənnətə istədiyini öz şəfaiti salan odur. Cənnətdə istədiyinin dərəcəsini öz şəfaiti ilə qaldıran odur. Bütün bunlara baxmayaraq. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə Allahdan qorxurdu. Bəs biz, bizə kim zamin durur ki biz artıq cənnətliyik? Biz nə üçün Allah'tan qorxmamalıyıq? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hətta yağışı, yəni buzodun gəldiyini gördükdə, küləyin gəldiyini gördükdə hava dəyişərdi. Sahabələr sevinərdi ki, yağış yağacaq. Amma Peyğəmbər s.a.v'in halı dəyişərdir. Və, dəyişərdi. və soruşulduqda, ki, ya Rasulullah, nə üçün belə hala düşürsən? Deyir ki, qorxuram ki, bizim halımız Hud Peyğəmbərin gözlünün halı kimi olsun. Allah s.a.v. Onlar barəsində Əhqqaf suresi 24-cü ayədə buyurur ki, فَلَمَّ رَعُوْهُ آلِدًا مُسْتَقْبِلَى عَوْدِيَتَهُمْ قَالِوْ هَا جَعَارِضُنْ مُمْتِيرُنَ onlar buludu onlara taraf geldiğini gördük de, onların vadisine sahasına teref geldiğini gördük de sevinerek dediler ki indi bize yağış gelecek lakin Allah, <gülüyor> Allah s.a. bir bel huva məstəəcəltun bihi rihun fiyhə azəbunəl bu sizin istediğiniz o azabdır isteyip deyirdiniz ki həmi sən vəd etdiyin əzab. Nə oldu? Niyə gələ gəlmədi? O da ələt alırdılar. Deyirdilər ki, nə oldu? Sən bizə əzab vəd etmişdin. Hədə qaldı? Allah s.ə.v. deyir, bax, bu həmin əzabdır. Allah da onlara o əzabı, bu şiddətli, üzücü əzabı göndərdi və onların hamısını məhv etdi. Və Rasulullah s.ə.v. də qorxurdu. Yalış yağanda dua edirdi. Allahumma əssə yibən nətiə. Allahım bize verdiyin o yağışı faydalı et o yağdırdığın yağışı faydalı et bizi məhv etməsin <coughs> sonra hər hansı bir məsələdə bir-birinizlə məsləhətləşin məsləhətləşməsəniz ziyana uğrayacaqsınız Çünki təkliyə çəkilir. Saatlarla fikirləşən ancaq bəyək dediyim əməllərdən başqa bir şey görmür. Saatlarla oturur fikirləşir. Şeytan ona vəzvəs edir. Kümənə pisliyədim. Əgər o saatlarla kitab oxuyarsa, kitab onun dostu hesab olunar. Bu, demək, təkliyə çəkilmir. Yanında dostu var. Kitabdır, elmdir. Əgər o elm ilə məşğul olarsa, Dostu kitab olar. Əgər o ibadətlə məşğul olarsa, görün onun dostu kim olar? Allah səhəndə ələ onun yanında olar. E, o təşrihi hiss etməz. Hiss etməz ki, təşrih edədir. rahat olar. Şeytan ondan uzaq olar. Amma təşrihə çəşirib, kiməsə ilə qurmaq istəsə, evi yox. Azərə Allah onu ilə quracaq və e bundan o canını qurtarabilməyəcək. Bu 100 faiz. İkinci, şeytan onu yiyəcək. Necə ki, canavar sürüdən, təkiləyə çəkilən qoyunu yiyir. Və hərdən canavar qoyunu ancaq parçalayıb gedir. Şeytan da hərdən vəsləsi atıb gedir. Və bir heçədərə belə vəsləsi atıb getdikdən sonra görürsən ki, özün şeytanın yanına tərəf gedirsən. Ona tərəf meyil edirsən. Allah səndə Allah bizi bundan qorusun. Amin. Allah təala Al-i İmran surasının 159 ayədə deyir ki: fil-amr" Onlarla məsləhətləş. Peyğəmbərə deyir. Peyğəmbər həqiqətən başına özü bir qərar verə bilərdi. Daha ki səhabələrlə məsləhətləş. Xəndək döyüşünü yadınıza salın. Məsləhətləşdi və gözəl məsləhət aldı Salman al-Farisidən, Radiyallahu anh və başqa bir ayədə də Şura Şurası 38-ci ayədə Allah tağa buyurur şura onların işi öz aralarında baş verən o Şura ilə həll edilir Şura Subhanallah bu adda sura var Quran-ı Kerimdə Şura surası məşverətlə nəyəsə edin məsləhətləşin kimisə təhkir etməyə məqsəd qoyduqda qabağınıza məsləhətləşin kiminləsə edin təhdir edinmə o adamı vurunmu, öldürünmü məsləhətləş və həm də ağıllı adamlarla məsləhətləş o hadis ki ağıllı yanına, cahilin yanına gedir məsləhətləşir və o da ona məsləhət verir ki sən cəhənnəmli isk 99 adam öldürmüsən Allah sən bağışlarını deyir, onu da öldürür, o da yüz amma ağıllı adamın yanına gedir elimli adamın yanına gedir o məsləhət verir ki bir də belə şeylər etmə və etdiyinə görə tövbə et, Allah səni bağışlasın. Nə isə etmək istədikdə məsləhətlər? Kiminsə barəsində böhtan atmaq istədikdə ki məsləhətləş? Məsləhətləşdiyin adamlarla birgə əlbir ol, onu dəqiqləşdir. Ondan sonra öküm ver. Sonra Peygamber Sal-ı Sələm deyir ki, iman gətirməyinizə İslam'ı kabul etmeyince zennete daxil olmazsınız. Ve birbirinizi sevmeyince iman yatırmış olmazsınız. İsterirsiniz size öyle bir emel öğledim ki onu etkikde birbirinizi sevəsiniz. Birbirinizə salam verin. Deməli ki barmaq göstərin. Öyle böyle edin. Dedi ki salam verin. Salam. Esselamu aleykum. Bu bir gözəl duanı barmağa dəyişmək olar və bu, başqa cür başa düşülə bilər <gülüyor> belə şey eləməyin və axırında gəlir, bu əlavədir başqa sünən kitablarından yəni kutub-ı sitədə yoxdur bu başqa kitablarına əlavə edir Buxari deyir ki və qəzəbdən nifrətdən uzaq olun həqiqətən o qırxandır sohabələr qəribə baxır Peyğəmbər Salasələnin üzvə qəlbə nəzərlə baxır ki, bu nə danışır? Necə yəni qırxandır. O yüzdür, bir qırxır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məsətdəmirəm ki, safı bir qırxır. Öz sizin divininizi qırxır. O qəzər yavaş-yavaş insana o vəziyyətə gəlib çatdırır ki, qəlbi tamamilə bağlanır. Allahu Taala deyir: "Bəl ran ala qulubihim ma yavaş yavaş etdiyi amellerdi ettikleri ameller onların qəlblərini büyüdü, qara bir şeyə çevrildi yavaş yavaş qaraldı subhanallah sonra niyyətə vaşılan kör olmamaq barəsində hadis gətirir deyir ki Neymətlər, yəni İbn Abbas radiyalarını məhələt edir, deyək ki, neymətlərə qarşı nankorluq olacaq və qohumlu qələqələri kəsiləcək qəlblərin rəhmli olduğunu görməyəcəksiniz. Doğrudur. Bu insanın təbiətidir. Yəni, təbiət o demək deyək ki, təbiətdən yaranıb. Yəni, fitrətidir. Anadan gəlmə olan xüsusiyyət. İnsan can hüsrətlə yaradılmış. Deməli Fati surəsinin 15-16-cı ayələrdə Allah Taala buyurur ki: "Sən mən insanı izə məbtələh rəbbuhu və nə'məhu fe rabbi akramə". Allah Subhanahu insana insan olaraq insan olaraq yaxşılıq edib, hörmət edib, nimət verərsə O deyər ki Rabbim mənə hürmət etdi. Mənə nimət vərdi. Bakın imtihan olaraq. İkinci ayda dərbə ammə izə məftələhu teqədərə aleyhə rizqəhu feyəkul rəb-yəhənəm. Yine imtihan olaraq onun elindən bağlı Allahsa diyecek ki Rabbim mənə əlsattı. Bu umunu insanlara etdi. Ve buradan istisna edilir müəminler. O müəminler onların başına müsibət gəldikdə səbr edir və bu onların xeyrinə olur neymət verildikdə, neymət nəsib olduqda da buna şükür edir bu da onun xeyrinə olur hədif səhirdir, müslümdə gəlib müminin əməli digər insanlarda ola bilməz çox qəribə, çox təəccüblü bir əməl edir hərəkət edir müsibət gəldikdə səbr edir neymət nəsib olduqda şükür edir və ona müsibət gəldikdə onu kədərləndirmir neymət nəsib olduqda sevindir Malın atması onu sevindirmir. Azalması da onu kədərləndirmir. O başa düşür ki, bütün bunlar Allah tərəfindən olan imtihandır. Bugün malım var, yolda gedirəm. Ola bilər Allah s.ə. Subhan yolda, subhanallah, ağına gəlmədiyim bir yerdən sənə ruzu yetirsin. Bu dəhşəttir. Bunu ancaq görənlər iman getirir, dərk edir. Və Başqa bir ayədə Marac surası 18-19-20-ci aylarda Allah Subhanahu taala Həqiqətən insan kəm həvslə yaranıb. Səbirsiz. "İzə bir isbat üz verdikdə başını itirir, qürəylənir. Bəzən hətta Allaha da söyür. Amma xeyir nəsib olduqda, Allah ona ruzu verdikdə, övlad verdikdə dikbaşlıq edir. Ki buna mən özüm nail olmuşam. Subhanallah, nail ol. Görün, necə nail olursan. Nail olabilməzsən. Bir nəfər məndən xayiş etdi. dedi ki, dört-beş ildə bənim övladım olmur. Mən əminəm ki, Buna heç bir dərman, heç bir səbəb kömək etmir. Əminəm, Allaha da nə qədər dua etmişəm, bilirəm ki, ancaq Allah mənə onu görəcək, nəsib edəcək. Və mən ümidimi kəsməmişəm Allah'tan. Heç bir başqa daş, ağad, əsqi parçalarının yanına gələn deyiləm. Qaş edirəm səndən. Tarafada mənim üçün dua et. Mən bilirəm ki, orada olan dua qəbul olur. Sən bunun əmin olmasına, yəni yəqin olmasına bax. Məndən nə gedir? Bu, dua elədim. Yürəkdən elədim, necə elədim, Allah bilir. Yəni, mən heç bunu yaxşı bilmirəm. Dua elədim və bir-iki gün bundan əvvəl qardaş zəngələdi, vəşad xəbər verdi ki, əlhəm Allah mənə nəsib etdi. Oğladım olacaq. Subhanallah. Bu dəhşətdir, bunu ancaq görənlər Ancaq görənlər buna iman gətirir ki Doğrudan da Allah s.ə.q. istəyirsən İstəməyindən asılıdır Yüreydən istəyirsən, yoxsa Dil ucu İstəyən kimi Allah s.ə.q. görür Bir nəfər alimin yanına gəlir Və deyir ki, heç bir şey yoxdur Yeməyi heç nə taba bilmirəm, acından ölürəm Mənə bir yemək ver, yiyin Alim deyir ki, Allah'ın da olsun ki, mənim evimdə də heç nəyim yoxdur. Heç nəyim. Anca mən sənə üçün dua edə bilərəm. Allah sənə ruzu yetirsin. Və e, dua edir. Siz fikir verin, subhanallah, təsəvvür edin. Əllərini qaldırır, deyir Allahım, Allahım ona ruzu ver, qapı döylür. Yer get, at, gör, kimdir? Qapını atır, gör, bu alim üçün yemək yətirir, bir götür apar. O, sənin payındır o sənə nəzib olsun. Subhanallah, dəhşət. Bu cür dua edin ki, Allah sizə istədiyinizi versin. Elə dua etsəniz, bütün dünya yığılıb sizə neyəsə etmək istəsə, Allahın istədiyindən artıq bir şey edə bilməzlər. Allahın istədiyi də sizin üçün olacaq bir kəffarə. Özürsünlər, tutsunlar, döysünlər, vəxabi desinlər, kafir desinlər, nə deyirlər desinlər. Bu sizin üçün, üçün bir kəffarə olacaq, sizə savab yazılacaq arxayın olun. Və günah işlərdən uzaqlaşın ki, günah işlərdən in tövbəsi, e, üzr istəyirəm, duası qəbul olunur. Baxın, çox bir maraqlı artısa. Bir nəfər alimin yanına gəlir və deyir ki, günah işlər görürəm, bundan ərsəkə bilmirəm. Mənə nə nəsiyyət edərsən? Deyir ki, mən sənə rüxsət verə bilərəm ki, get o günah işlərini dözebilmürsen zina etmeyi istiyorsan elbi e, yok et evet, iç içme onu da et ama sana şartim var 5 şart bu beş şartı yerine getirmekle sen bu günahları edebilersin yerine de o şartlar bir birincisi odur ki sen bu günahı Allah'ın mülkünde etmiyesen şirleşir diyor subhanallah böyle bir yer yoktu akı. her bir şey Allah'a meksustur İkincisi, onu elə ödəsən ki, Allah səni görməsən. Üçüncüsü, o günah etdikdə Allahın sənə verdiyi nəymətlərdən istifadə etməyəsən. İnsanın elə cinsi üzü Allahın ona verdiyi nəymətdir. Ondan istifadə etmə. Başqa şey onu həfəz edəcək, daracaqsan, o da Allahın nəymətidir yapabilmeyecekse <gülüyor> bunu da subhanallah yok bu da mümkün değil Allah'ın növmətlerinden üstübadə etməyib günah mümkün değil dördüncü ölüm mələyi gələndə değersən ki ona bir dəqiqə gözde tövbe <gülüyor> bu da mümkün değil bunu da ki, bu da mümkün değil və nihayet kıyamət günü səni cehennəmə cenn atanda değersən ki Allah'ım mənə cehennəmə atma Ya sen düz eləmirsən. Ədalətsən. Fikirləşir ki, bu da mümkün deyil. Və deyir ki, deməli günah etmək üçür. Heç bir üzr yoxdur. Üzür edəndən sonra sayılır. Yəni, sən göz bunu edib, sonra gəlir, fikirləşir, peşman olur ki, nəyisən etdim. Bu üzrdür. Amma əvvəlcədən ki, gedim edim tövbə edərəm. Bunun üçün üzr ola bilər? Bu çox təhlükəli məsələdir. Ola bilər, e, ola bilər, bəlkə bəlkə Allah onu bağışlasın. Amma böyük ehtimal var ki, Allah onun cəzasını verəcək Sonra <coughs> Çox gözəl hədis gətirir Zarafata ayətdir Şəhəbələrdən biri Bəraib Nimalik radiyallahu anh Şeir ilə kişiləri tərifləyirdi Kişilər də bundan həzz alır Qoltuğların altı qarxızlanırdı ki Yaxşıdır. Əncə şəhsə radiyallahu anh qadınları tərifləyirdi. Subhanallah. Qadınların ibadətini, onların əxlaqlı olmaqını və s. və s. yer işini, tüm bunları tərif edirdi. Peyğəmbər s. s. Bəra ibni məlikə qadağan etmədi. Radiyallahu anh, qadağan etmədi. Amma Əncə şəhə qadağan etdi. Qadağan etdi qadınlar barəsində ilə deməyi ki, yoldan çıxara bilərsən və onları oxşatdı şüşəyə şüşə daha doğrusu lügətdə qarura, tutulka deməkdir onu oxşatdı ehtiyatlı ol, sındırarsan doğrudan da biraz ehtiyatsızlıq etsən sındıracaqsan bana görə şəriət qadağan edir qadınla söhbət etməyi Ancaq icaza var, hansısa bir suala cavab verməyi. Ondan da çəkinsəniz yaxşıdır. Onun üçün bir vasitə tapan, hansısa bir qadın xeylağı sizə məhrəm olan. Suallar ona verilsin, yazılı şəkildə də olsa belə. Sonra sən o suallara cavab ver və su o sualların cavabı verilsin. Nə üçün? Ona görə ki, qadınla söhbət etdikdə istər belə, istər də telefonla təşbətək olursan və üçüncüsü şeytan olur. Şeytan da iki tərəfdən birini sundurur. İki tərəfdən biri ən azı birinci dəfə, yəni təzə təzə, öz səsini incələşdirir. Və iki tərəfdən biri səsini incələşdirdikdə digər tərəf axıb gedir. <gülüyor> <gülüyor> Onun qarşısını olmaq çox çətindir, subhanallah. <gülüyor> Alimlər deyir ki, mübarədə, Deyir ki, nəzratın və sələmun və keləmun və liqaun və... İndi tərcüməsine baxan Əvvəl baxırsan sonra salam verirsən sonra danışırsan, şəhbət edirsən sonra görüşürsən, sonra da Bütün bunlar şeytanın addımlarıdır Şeytan gətirib sizi daha doğrusu azğınları Asxınlığa çıxarır Mən əssiyyət edirəm ki Şeytanın addımını elə əvvəlcədən kəsin Bir addım da Sırat əl-Müstəqim yolundan Kənara çıxmayın Sonra Zarafat etdikdə Yenə Ancaq haqqı deyil Kələn bərsələm Deməli ərəbsə ə, Dəvəyə Nəqə deyilir hem de iyi bil değilir Pegamba Has bir nefe değil ki busen sana bir e, ne övladını övladıını vereyim yani balaanı za sen diyor o da bir ya Raullah onu oladım Ba on, onla onlar ne, ne, ne istifade edeceğim mi bilmeyeden sağ bilmeyeceğim istifade edebilmeyeceğim Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, su adın, biri adını seçir iblin, deyir ki, iblin ancaq nəqa dünyaya gətirir bu dəvəni. Ancaq onu gətirir dünyaya. Və onların başa düşdüyünü başqa cür ona izah edir. Yəni o ərəblər nəqa dedikdə başqa şey başa düşürdü, amma halbuki onun mənası tamam başqa şey idi. Rasulullah sallallahu əleyhi bu yolla onunla zarafat etdi, lakin zarafatı da həqiqət oldu. Məsələn qoca qadına deyir ki, qocaya qocalar cənnətə getməyəcək və qadın ağlamağa başladısa deyir ki, sən, cavan həyatının ən gözəl çağlarında olduğun bir surətdə halda cənnətə getəcəksən yəni cənnətə gedənlər ancaq cavanlar olacaq cavan Allah. budur zərəfə deyir sonra əxlaq <gülüyor> <Allah. gülüyor> barəsində hədislər gətirir və ki, sizin ən xeyirliniz əxlağını, ən gözəl olanınızdır. Başqa bir hədistə də de deyir ki, kiyamət günü mənim yaxınında olan kimsələr barədə sizə xəbər edərimmi? Kimlər mənə ən yaxın olanlar olacaq o zaman? Sabülə bəli ya, Resulullah deyir ki, kimin ki əxlağı gözəl olacaq, onlar da mənə ən yaxın olanlar olacaq. E Başqa bir hədistə də de deyir ki, mən bütün ah gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Başqa bir hədistə də de deyir, mən heç vaxt nəfsimə görə intiqam almamışam. Nəfsinə görə Peyqəmbər Sələm heç vaxt intiqam almayıq. Və bir hədistə də de deyir ki, sizdən, yəni müsəlman olanların ən xeyirlisi İslamda. Əxlaqı gözəl olandır, Əgər bunu o, yəni İslamı o dərk edirsə Buradan görün nə nəticələr çıxır Deməli, İslamı qəbul edənlər Üç qismdir Birinci qism İslamı dərk edir Və əxlağı da gözəldir Ən yüksək dərəqədə olanlar onlardır Onlardır mümin, mütəqi, alim Və s. s. s. s. Və onlar üçündür bu Quran-ı kərim Doğru yol göstərir Quranı oxuyub dərk edirlər Quran onlara o gözəl əxlaqı ürədir Öləmbər s.ə.vələmin əxlaqı ilə quran kərim idi İkinci kisim İslamda olub əxlaqı Gözəl olmayanlardır Elimsizliyindən Elimsizliyindən əxlaqsız olur Müsləmanların Adını batırır və bunlara deyə bilərsən fafiq afiq, əxlaqsız həddə aşan zalim və s. nə bağda onlara kafir münafiq, müşrik deyəsən çünki İslamı qəbul edib üçüncü qizim isə əxlaqları gözəl olub müsəlman olmayanlardır, İslamı qəbul etməyənlər onlar Allah dərgahında müsəlman sayılmırlar Necə nice, əxlaqa malik olur olsun? Əbu Süfiyyən kimi, Əbu Talib kimi əxlaqa malik ola bilər? Əbu Süfiyyən, Əl-Həmdülillah, İslamı qəbul etdi. Əbu Talib isə kafir olaraq ölüb getdi. Əbu Süfiyyən kafir olduğu vaxt gözəl əxlaqa malik idi. Lakin bu əxlaq onu qurtara bilməz mi? Necə ki, abu Talib'i qurtarmadı. Talib'i qurtarmadı. <coughs> Sonra Abdullah ebni Rubeyya deyir ki, Abdullahın yanında oturmuşduq Abdullah ebni Abbası ya da Abdullah ebni Omarı təstədir Rubeyallahu anımanı onun yanında oturmuşduq və bir nəfər barədə ona danışdıq dedi ki, onun əxlaqı belə deyə əxlaqsızdır Çox pis əxlaqı var. Elə üzvünə baxanda bilir ki, bu, belə müsəlman sifəti olmaz. Tamam, başqa adamda. Get, gelə də bunun sifəti dəyişirir bu adamda. Lakin İbn-i Umar onlara, ya İbn-i Abbas onlara görününə, nə gözə cavab verdi. Elə gəlsən, siz onun başını üstəniz, onun əxlaqı düzələcək, düzəlməyəcək.